A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu Allahu 'azza wa jalla Fala tadlimu Kwanza kabisa kwetu sisi zote tuzuregeshe kwa Allah subhana wa ta'ala kwa kuwa hii dini ya Uislamu kila siku tunakumbushana tunasema kwamba dini ya Uislamu ilikuja kwa ajili apate kufaulu huyu binadamu ja'ad din li ilikuja dini ya Uislamu ili ubinadamu apate kufaulu. leo na kesho akhera ndokapata katika hii dini ya Uislamu baada kwamba imekuja ile hao wanadamu hao waislamu wapate kufaulu ndokaoona kwamba yale yote ndani yake kuna manufaa Uislamu imeifanya ni sheria fa kullu amrin nafiin mambo yote ndani yake kuna manufaa hapa duniani na kesho akhera Uislamu imefanya ni wajibu Uislamu imefanya ni sheria kisha wakulu yote wa kullu ma yaduruna mana'ahu na yote amekumuita mdhuru huyu binadamu wallahi uislamu mfanya ni haramu haifai kwa nini kwa kipengele ya juu li saadati ili mtu apate kufaulu bana angalia allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa amejengea hili dini ya uislamu watu wapate kufaulu, Allah mituletia miezi minne. Hizo miezi minne tunasema ni katika zile miezi mitakatifu. Aya iliyokuja kuzungumje hizo miezi minne mwisho wa hiyo aya Allah akasema fala tadlimu fi hinnafsuqu. Ndani ya hizo miezi ndani yake msidhulumu nafsi zenu. Nani hao? Hao wa wasidhulumu nafsi zao. Kwa kuwa hii dini, imejengewa juu ya wao kufaulu wasizidhulumu nafsi zao wafuate yale ambayo ya ya sawa wapate kuongoka Hiyo tinoonesha bana uzuri na raha ya dini ya Kiislamu Laiti kila mtu angeamua afuate hii dini kisawasawa, wallahi sisi wote tungekuwa ni wenye kufuzu. lakini pinginepo kwa kutojua au kuvafilika au kupuuza tunakosa fadhila mingi inshallah ili kambo kamba tukunazo baina magharib mpaka isha tunataka tukumbushane tukumbushane nini kuhusu dhulhija. tumesema baada masiku kadhaa siku mbili ama tatu tutaingia katika mwezi wa dhulhija. na ikiwa tutaingia katika mwezi wa dhulhija, ni miongoni mwasilii mwezi ambao ni mitakatifu je sisi situnaifahamu vipi hii mwezi wa Dhul Hijjah? Je, tunajua zile fadla ambako mhasikondani yake katika mwezi wa Dhul Kama tunajua, je, tumejiandaa vipi ku, kuikabili hii mwezi wa Dhul Kwa kuwa leo heri wakosa kwa kuwa hawajafahamu namna gani watakavyoikabili hiyo mwezi. Zile miezi minne Allah alisema arba'atu hurum, miezi minne ambako ni mitakatifu ndani yake kwa lumuna fizi zetu miongoni mwa hizo miezi ni hii mwezi amekomba ya ya tukondani yake dhulqaada kwa Kiislamu ni mwezo ngapi 11 kutoka dhulqaada unenda nini dhulhijja amekomando inafuata baada ya siku mbili tatu taingia dhulhijja baada dhulhijja muharram amekomando tunahesabu ndo kuingia mwaka mpya wa Kiislamu kisha baadaye baada hapo ndo tunaingia katika rajabu. hizo wote 4 Allah subhanahu wa ta'ala kafunga aya kwa onyo onyo gani fala tadlimu fihi anfusakum ndani yake watu wasidhulumu nafsi zao ibn kathir anasema allah aliposema fala tadlimu fihi anfusakum ay bil maasi bertikabila maasi watu kumuasi allah subhanahu wa taala katika hizi miezi malasaf utapata watu wafahamu kwamba kuna miezi minne mitakatifu yetu ilikuwa ni ramadhani na ikapita na ikaenda Kumbe baada Ramadhani kuna miezi hasa Allah ameitajana ndani ya Qur'ani ili ni saada tilbasha. ili tupate sisi kufaulu tupate sisi kufanikiwa kuwa katika njia ya sawa mwanzo wa mwaka tunaza na mwezi mtakatifu katikati ya mwaka tunaingia mwezi mtakatifu kisha tukimaliza mwaka Allah tuta miwili mitakatifu kwa nini ili tupate kufaulu tufanye amali kwa ndio sababu ya sisi kufaulu Imam Ibn Qatada anasema akifasiri aya asema ilamu tambueni waislamu tanabaheni nini annadhlma fil ashhuril hurum kufanya dhulma katika hizi miezi mitakatifu. na tumesema dhulma bimaana almaasi kufanya maasi katika hizi miezi mtakatifu adhab ni kubwa adhab ni nzito kufanya madhabi katika hizi miezi minne mtakatifu ni kitu mzito ni kitu kubwa khatia makosa wa wizran na pia mtu anapata madhambi mengi anapata kosa kubwa na vile vile madhambi na kuadizi zaidi tukifanya nini tukimuasi Allah katika hizi miezi minne mitakatifu peleo sisi wakati kale ndio tulikuwa tujui, tuna miezi mitakatifu wallahi kama ulikuwa ujui Allahu mashhad leo umejua kwamba tuna miezi ngapi minne mitakatifu kwa hivyo ikiingia hizi miezi ni watu wajitahidi kufanya ibada angalia 80 katada fima siwaha Mtu kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hizi miezi minne mitakatifu makosa yake na ni mazito ni makubwa kushinda miezi mingine. Amekwamba si hizi inne. wa in kana dhulmu ala kulli halin adhima hata kama dhulma hata kama madhambi, katika hali yote ni kitu nzito lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala yu'adhu min amrihi ma sha'a niwezo Allah. Yeye uadhimisha katika mambo yake yale amkombana yataka. Miezi mingapi? Miezi minne ndani yake maasi ndani yake mtu analipo maradufu kwa nini Allah ameitaja ndani ya Qur'ani hiyo inakuja sababu gani watu wapate saada saada tulibashar watu wapate kuongoka watu wapate kufa kufaulu ndio Allah ni rahim, Allah ni ghafur amletethesi mizi zote ili tupate kufaulu Bukhari amepokea hadithi katika sahihi yake anasema ili hasa katika imweze imweze ambapo karibuni tunaingia ibn abbas radallahu anhu rasulullah sallallahu alayhi ma min la amal hii min amal fi hinna ila allah min la ya bana. hakuna masiku katika masiku amali nzuri ni bora na nzuri mbele ya allah subhanahu wa ta'ala min hadihi al kushinda hizi siku 10 karibuni tutaingia anali as ikiwa mtu ataifanya ndani ya hizo kumi. tutasema bana ni katika matendo ambayo kwa Allah wa ta'ala zaidi faqalu mtume ya rasulullah wala jihadu hata jihad Daliya, bana wa bana e eh, ikabidomolezem mtume walal jihadu fisa sabilillah hata kupigana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala tumekawajibu akasema qala sallallahu jihadu fi hata kupigana kwa ajili Allah wa ta'ala bado zile amali ambazo kumbwa katika hizo siku kumi, ni bora katika kwa Allah wa ta'ala lakini mtume kaika sharti illa isbukwa rajulun mtu kharaja binafsih alitoka kwa nafsi yake Wamalihi na mali yake falam yarji min dhalika alitoka kwenda kupigana kwa jihad na mali yake na nafsi yake kisha hakurudi na chochote katika yale alikwamba ya alitoka nacho ulama wakafasiri wakasema ima. alikufa huko vitani au alirudi lakini mali yake ikabaki kokule huu piginepo ndo na katika dini hizi ya amali ambako mwezitakuwa ndani ya siku kumi. said bin Jubair rahimahullah ngalia ye yeah, ile kwa ikiingia hizi kumi hizi ambako kwa karibuni nimesema siku 2 au tatu tutaingia katika nini dhilhijja idha dakhalatil asr ijtahada ijtihadan ile kwa ikiingia kumi za dhilhijja za mwanzo alikuwa kijitahidi sana juhudi ya hali ya juu Boko asema hata ma yakadu yakdiru alayhi kinaya kwamba alikuwa anafanya amali nyingi kwa nini alifawu siku kwamba karibuni tutaingia ndani yake hili kwa ni mnasaba tuizungumzie iliyopita lakini hatujapitiwa na wakati bado masiku ipo siku 2 3 ataingia katika mwezi ambao mtakatifu qala Imad bin Rajab Al-Hanbali atupatia faida zaidi anasema lamma kana Allah Taala Allah Subhanahu Taala alipowakea fi nufusil mu'minina haninan aliyowekea katika nafsi za waumini hamu shauku ila mushahadati baytihi al-haram watakuwa hamu kwenda nyumba tukufu ya Kaaba kwenda kuzuru farada ala al-mustati' maratan wahidan fi 'umrihi Allah kafaradhisha kwa yule mwenye uwezo kwa umri wake ahiji mara ngapi mara moja pekee yake Kalifa Faida ibn, ibn Rajab anatoa wajaala musimu alashru na akajalia msimu wa hizo siku kumi, mushtarikan baina asairina walqaidina ikawa wanashirikiana katika fadla baina asairina waliyotangulia wale ambao wameenda wa Hija na wale hawakufanikiwa kwenda lakao kwa siku 10 wala kufanya amali zao za tawabu, na hawa hizi hizi pia wasifanyie uzuri pia vilevile wapati faida akasema fa manajaza anil fi am fi, العashri, ala ya fi matalemewa asipate nafasi ya kwenda hija basi ataf, ata, ata, ata, atafanya jitihada amali kule alikobaki katika hizi kumi ambazo kwamba zipo Ndalili nini kwamba hizi siku kumi, wale ambao wameenda hija na wale aliyobaki wale waliobaki wakijitahidi kufanya amali wallahi pia wanapata malipo ya kisawasawa. sawa fi baiti yakunu afdalu min aljihadi fi ile amali utakayofanya amebaki kwake majumbani amebaki kwao hajienda hija ni bora kuliko jihad kujitolea kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwisho kabisa katika maneno yake akatwa tahadhari akasema fahdharu ma na maasi katika kumizi, 10 hizi na maasi kwa fa fi inazuia mtu kupata maghfirah katika misimu za rahma kumi za mwisho hizo 10 ambazo za za, za mwanzo ikiona atakua na maasi Allah subhanahu wa ta'ala na nisi za zaheri ikiona atakua na maasi Allah wa ta'ala ndio sababu ya wao kuharamishiwa nini rahma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yake ni <laughs> mwezi mtukufu ile hapo kwamba inakuja kuna masiko mokomba? ni masiku nzito ni ndani yake watu wajitahidi kufanya amali katika hizo siku minha hizi siku kumi, ina zake penginepo mtu akijua zake umuhimu wake hata umuhimu wa kujitahidi katika ibada miongoni maumhimu wake na faadla zake mwanzo inallahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala aliapa kwa hizi siku wal wa 10 walfajri wala yalil asri kilia aya walfajri wa allah aliapa kuasubuhi na hizo siku 10 mulamaa wanasema hizi siku 10 akiwemo rahimahullah walayali walmuradu biha ashru hapa za Abbas na ibn Zubair, na Mujahid wote wamechukua kauli hii kwamba walayali ni ni zile masiku kumi za Dhul kisha wakati wa faida hapa wakasema Lillah, an bima sha ni kwa Allah kuapa kwa, kwa anachokitaka min khalqihi katika viumbe vyake wasamaa ataapa kwa bingu wal ataapa kwa zama zama za alasiri hiyo ni uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa la yuksimu illa bi Allah subhanahu wa ta'ala aapi isipokuwa kwa kitu kizito kitu kitukufu ndio Allah anaapia Allah aliapa kwa zama kwa nini kwa zama wa duha kwa nini kwa zama wa alasri kwa kuwa wakati ndio uhai wa binadamu ndio akaapa kwa hizo nyakati kuonesha kwamba hizi wakati ni jambo muhimu tena sana kwa sababu ikapelekea mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akaapia kwa kuwa wakati ndo uhai wa binadamu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akiapa na jambo inamaanisha hicho jambo kina uzito, kina umuhimu. Watu watanabahi la yuksimu la yuqsimu yu, illa bi mu'azzamin. Asemfa hadhihi al-aya, hii aya, hi -aya umekuwa tumei soma. Walfajri wa layalin asri tadullu ala 'azamati hadhihi al-ayami 'inda Allah. Hii aya inajulisha ama inaonesha, kuhusu uzito utukufu wa hizi siku kumi mbele ya Allah subhana wa ta'ala kwa hivyo hizi masiku kumi mbona ziko mbele kazi ni vitu Allah subhana wa ta'ala mwenyewe ameapa kwa hizo masiku faida ya pili fadla ya pili kuonesha kwamba hizi siku kumi zina kubwa na kuonesha kwamba hizi siku ina utukufu annahu alayyamul ma'lumah شر الله ذكره فيها يجي ذو المسيكو على الستاجا ايام معلومه اللي بوتاجا الى ايه اللي بوقسم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله في ايام معلومات على ما رزقه من بهيمه الانعام هي, هي. آية آية آية آية في الناس بالحج يا توق رجالا كل ذمير على كي اكي امبيه watakujia kwa mangamia watakujia katika miji za mbali mbali kisha Allah akaanza kutaja faida za haji liyashhadu manafi alahum wapate kuona manufaa ya hijja manufaa dينية ya kidini manufaa wia ya kidunia wataenda baada hiyo wakafanya biashara baada goma ibada wakafanya na biashara kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu mko mandani yake kuna khairi Allah anawasukuma watu wapate kuifanya kisha mshoe qala al-imam ibn rajab rahimahullah jumhurul ulama wanasema ayyam uh, um, al-ma'luma manake ni zile masiku 10 za dhulhijja allah akaika sheria bana watu wa mtaji allah subhanahu wa ta'ala kwa kila ambacho kwamba aliwaruzukia wanapochinja nyama wanawachinja mkumbuke kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala hiyo yote haipatikani isipokuwa katika nini katika hii miezi hii mwezi huu mwezi ya masiku nini mwezi wa dhulhijja katika faida na fadla za hii mwezi wa dhulhijja ijtimaa ummahati alibadati فيها nikukusanyika kwa zile ibada kubwa zote katika masikukumi za dhulhijja zile ibada kubwa zote zikakusanyika hapo anasema al-Hafidh ibn Hajar fi al hasema walladhi yatharu na hili ambako imebainika anna sababa intiaz ashhuril Hijja sababu ya kuipambanua ama sababu ya kuifanya iwe tukufu hizi masiku kumi limakani lijitimai ummahati al-ibada kwa kuwa ni sehemu imekusanyika zile ibada kubwa zote fiha wa hiya salat ibada as-salat inapatikana hapo wa Ibadah kufunga inapatikana hapo, wa sadaqa, ibada sadaqa inapatikana hapo, wal haji na vile, vile ibada ya haji inapatikana hapo. Kwa hivyo ibada kubwa zote zimezikusanyika katika nini? Katika hizi masiku 10. Ibn Hajar anasema walaya ta'atta dhalika fi ghairiha. Katika mwezi zingine, huwezi pata hizi ibada zote zimekusanyika isipokuwa katika hizi siku 10 za Ashradil Hijja. Kwa hivyo e, wapoifanyie ibadi. Watofanyia mali usilagu pana umri wetu ni chache ikiwa umri wetu ni chache he lazima tufanye amali nyingi na ikiwa tufanye amali nyingi ni misimu kama izaheri tuzifanyia kazi ndio mmoja akasema katika wema waliotangulia katika abiat kadhaa akasema layali alashri awqata alijaba yosiku siku kumi, asra za 10 dhulhijja ni nyakati za kujibiwa dua ijaba ni za kutakabaliwa watu ibada fabadir raghbatan fabadir fanya mbio fanya pupa hizo ibada ufanye hizo amali tawaba, utapata tawabu asema ala la lilumali fi hakuna wakati ndani yake watu watafanya amali mfano wakati mko ni hizo siku kumi. asema tawabu alkhairi watafuta tawabu nyingi za khairi karibia na amali ambokuambwa ataipatia kama hizi siku 10. Asharil layali al wake watu waifanyie amali za kisawa sawa basi unatapata tawabu. Fashamir, Fashamir jikaze Fashamir watluban fiha al-inaba na utake katika al-inaba kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Siku zipi? Siku kumi au da siku mbili, tatu mesema, tutaingia ndani yake. Sasa swali ni je Bima nagtanimul ashr. Kwa kitu gani tufaidike ndani Bima kwa kitu gani yani Kwa amali gani amesema Amali nzuri ndani yake nahabu ila allah allah ananipenda zaidi ananipenda sana anapenda sana kwa allah subhanahu wa taala kwa vitu gani kwa ibada gani tufaidiki kwanza ni nyingi lakini tumeweka chache chache tu kwanza al al al hadil kwanza mtaweke azma azma wakika, azma kwamba apate faida na hizi taye azma bana, bana siku mimi nipate fadla siku kuiweka saizi mina kufanya amale, ya na wa man hasama ala shain. na ya kufanya kitu Allah Allah waheia lehu alasbab na alla tamtengenezea atamfungulia sababu ya kufaulisha azma yake kwamba ameiweka allati tuinu ala ikmalil amal alasema wal ladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wale ambao watapigana katika njia yetu sisi tutafanya nini lanahdiyannahum subulana tutaongoza katika njia yetu njia haki njia sawa madam kwa azma ya kisawasawa. jambo lingine kwanza kabi, anasema hasan albasri anasema yatawasadul mu'min mu'min kesho akifa ma kadama min amalihi yale, ile ataenda nao kesho akitoka hapa duniani ni yale ambapo kwamba aliyatanguliza katika amali yake litakuwa ndo wisada wisada ni pilo sawa <laughs> kwa hivyo yatawasadu ataweka kichwa chake ni kinaya kwamba yale atakayokumbana nao kesho ni amali yake amekumbaliafanya fi qabrihi in kama al fanya maliya basi atalipwa khairi sharran, shari, basi wa in sharram fa kama al fanya sharri basi atalipwa sharri may'amal mitqal darratin khayran yara ala tukumbusha hata kama ni hata kama ni ndogo nzuri ni ndogo basi ataiona na mwisho aya vile vile wa may'amal mitqal darratin khayran yara kwanza ya juu shara ya pili akifanya amali ya shari kama ni ndogo kesho atalipwa kesho akifanya amali yaheri vile vile no, na fagtanimu al-mubadara kukimilia kufanya amali ya mkumbania sawa na ya amali ya sawa tumepata misimu ya hii misimu katika nini katika misimu yaheri jambo la pili tuifanyie kazi katika hizi siku tutubie kwa Allah toba ya kisawa sawa toba kwamba imekusanya mashati zake ya kisawa sawa alasema atubu ila ayu tuflihun kufaulu nitutubie kisawa kwa Allah subhanahu wa ta'ala hasan albasri rahimahullah badu. anasema al mubadara al mubadara mtu anahikishe kwa toba watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini fa hiya Tauba ndiyo pumzi ya mtu. Mtu anapopumua, anapumua tauba. Anapumua ile kuharakisha kufanya tauba. Asema, lau hubisat. Lau itakatwa, lau itazuia. Inqata ankum a'maluhum. Zile amali zenu zikatika. Mubadara, watu kupupia kila wakati wako wanarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, apige mfano asema hiyo ndiyo pumzi ya binadamu. Ikikatwa basi ndio hivyo basi takuimekatu yeye amali zake ambako mnazozifanya alati tataqarabuna biha ila llahu aza wa jalla ishakatwa tiari zile amali mnazozifanya mnkurubisha kwa allah subhanahu wa ta'ala basi punto ndio mishakatika ikiwa mtu hata zuba hata harakisha kule kuharakisha ndio pumzi yake harakisha kule kwa nani kwa allah subhanahu wa ta'ala asema rahimallah mungu amrehemu rahimallah umruu allah, allah amrehemu mtu yupi nadara ila nafsihi aliangalia nafsi yake wa baka akalia ala dhunubihi akalia ala adadi dhunubihi akalia alipoona idadi za madhambi yake aliyangalia nafsi yake akaanza kulia rahimallah Mungu bila damu siku zote angalia aya mba Allah wa mara mbili kwa aya moja aya gani hii aya hii jambo si, jamu lepsi habari gani wal tanduru nafsum siku wa kwa maisha kesho. Hasibu kabla Watu wa kabla Kuhu nasema, Allah amrehemu mtu kama huyo. Amekaa chini, akingelea madambi zake, akaanza kulia. Thumma qara hadhihi al-aya. Kale kisha Inna lahum hada nikakadirha sema inama nauddu anfasahum tunawahesabia hizo pumzi zao eh? kisha baadaye tunazihifadhi kesho tutawalipa kwa yale ambayo kwamba walikuwa kiafanya mpaka pumzi utaisabiwa pumzi zako zilikuwa ni katika heri katika shari utaisabiwa inama nauddu lahum adda tunawahesabia anfasahum hizo pumzi zao tunazihisabu kwa nini kuonesha kwamba binadamu Hasa mmuslimu hana wakati wa kufanya taswifu kwamba mita. hana wakati yeye kuchelewesha ye ni yani almubadara. mubadara sikukumi. funzi mtajitahidi kisawa -sawa. kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala jambo lingine al-bu'd watu na maasi al mbali na maasi asama maasi sababun al-bu'd tarudu al kwa allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya kuwekwa mbali sababu ya watu kufukuzwa kutokana na rahma ya allah subhanahu wa ta'ala ukewekwa mbali kisha ufukuzwe rahma ya allah wa ta'ala wategemea rahma ya nani kwa kitendo mkoomba kitasababisha wewe ufukuzwe ni kitendo cha maasi kwa watu adje wa mbali na maasi mtume allah allah wa ta'ala anakuwa na ghera wa Allah, na ghayra ya allah an ya'tiyal ma allah ni mu'min allah subhanahu wa ta'ala allah na kwa na ghayra allah subhanahu wa ta'ala sisi kwa allah subhanahu wa ta'ala allah sababu na ghayra mengine amekuwa tuyafanye katika nyingi lakini baadhi yake watu kujitahidi na mambo na Asima, ila الفarail. watu waraukie za farati. Kama ilikuwa desturi ya kuwa ya mwisho, hizi mwisho sola, ikama misikitini minan nawafil na wakithirishe kuswali za sunna. Fa min ni katika bora. Swala, wajikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala al'amalu wajikurubishe kwa Allah kwa kuswali kwa wakati wake na vilevle vile za sunna pia wasiziache radhi anhu alayka sana Allah subhanahu wa ta'ala kitirisha ila, rafa'aka ilayhi biha daraja ispokuwa, kwa hiyo sijida amekwamba mimi sijuudu Allah subhanahu wa atakunyanyua daraja. Wa hubwa anka biha khati'a na kwa hiyo sijida hiyo utafutiwa madhambi, utafutiwa makosa yako. Kwa hizi kumi za mwisho, hizi kumi amekwamba ni kumi za mwanzo za mwezi wa Dhul tujitahidi kuswaliswala kwa wakati wake. Amali nyingine asiyam ni kufunga lidukhuli fi al-a'mal kwa kuwa kufunga inaingia katika amali amkoman gani amali bora ni nzuri bin Khalid rasulullah yasumu alikuwa siku 9 na na vile siku ya wa na siku 3 kwa kila mwezi mtume kwa nani wa Allah subhanahu wa ta'ala jamuili ni kiingia mwezi wa dhulhijja atakbir At wa tahleel wa -tahmi tahmid what asilete hizo atakbir wa tahmid Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. walillahi wa ya dhulhijja wazilate kwa hadithi mtumya, sema, zidisheni katika kana umar alikuwa umar wa abu huraira na abu huraira walikuwa kenda masokoni ayami katika yukabirani wakati wa takbir Allahu akbar Allahu akbar kisha fayukabiru yukabirun nasa litakbirihi maka watu pia wanatoa takbir kwa takbira yao kwa hivyo ni suna kinge 10 mwisho kinge 10 ya mwanzo wa ashdul hijja watu walitoa takbir wasingoje ile skipa e ile yes, ile ile skipa e ile watu wakangania na maike kila moja anataka kutoa kwa hivyo mlaguko wazi watu waitoe mwisho naashiria kidogo mwisho kuhusu takbir takbiri ziko mara mbili kuna takbir mutlak na takbir muqayyad mutlak ni gani mutlak ni fi jamil kwa wakati zote min awali shahri kuanzia kuingia siku ya kwanza ya watu walieti ni takbir mutlak ila ayami siku ya mwisho ya watu kuchinja wa matakbiru muqayyad ama takbiru ni ipi fayakunu fi adbari salawati mwisho zile za faradhi min salati asubuhi ila asubuhi mpaka ya subuhi, mbaka alasiri fi akhir ayami tashir. mwisho wa siku ya kuchinja. hiyo ndo gani ama mutlak wakati soko wote sokoni watu walete matakbira hiyo inaonesha nini umayadhim shaai'ir taqwa alqulub inshallah cha tatukome tukipata nafasi pengine ipo katika hutuba ya jumaa utazungumzia nukta ambako kwamba zilibaki zungumzia kwa ya Arafa zake na yale ambayo kwamba kidogo pengine ipo yamebaki tukipata muda tutamalizia subhanakallahumma bihamdika shudulila anta astaghfiruka wa tub